Dø. Unnskyld. Ja så, så du har bestemt deg for å tilstå, Men jeg har ikke drept noen jeg. Ja, men det sier jo alle hele tiden det. Hvordan i helvete skal jeg få løst denne kriminalgodten da, når ingen tilstår? Um... Ja, det er greit at det holder tett en stund, det er jo bare pirrende. Um... Men så skal dere jo bryte sammen og tilstå. Ja, men, uh... Dere behøver ikke angre eller noe, men dere bare tilstå. Ja, men jeg har jo ikke gjort noe gærent. Jeg lurte bare på om jeg kunne få gå hjemme, for jeg er så jævla deppa. Ja, så er de det. Ja, jeg fått sparken på jobben og... Kjæringa stikk med far min og alle sparepengene mine Og så var bilen min tavet bort skulle hente den i sted Og plutselig så kommer han der kjempedrippene jeg jobbet sammen med Og gliser så bredt at den har i munnvik Og jeg prøvde å gjemme meg bak en bil Men så så meg strena rett bort Anne! Anne, hvorfor står du bak der borte, Anne? Faen Er det virkelig deg, Anne? Satan Hej hei Arne, herlig å se deg altså Altså? Ja, Arne, ja da Jeg er ekte opp riktig glad for at du ser så frisk og rask ut Og det er bra med ekteskap, Arne Ja Ja, det var virkelig synd at du mistet jobben, Arne Men noen måtte gå, vet du Vi selger biler så bare det nå, vet du, Arne Kjempeoverskudd Alle de ansatte fikk 50 000 kroner hver i bonus, Arne Og jeg skal overta som salgsdirektør nå Kjempeutfordring, Arne Ja, det er bra for deg det Ja Tusen takk for de ordene, Arne. Det var med meg virkelig. Livet er jo tross mer enn jobb og familie, vet du, Arne. Altså? Ja, da. Jeg har blitt kristen, Arne. Er det noe du er så glad for da? Ja, Arne. Jeg har blitt glad kristen. Både kristen og glad på en gang. Ja, Arne. Jeg har møtt Jesus. Og det er han som har bestemt at jeg skulle møte dig i dag. Mm, ja, det var det visst visste at Jesus er en. Jeg hva sier du, Arne? Jeg bare lurte på hvordan du plutselig ble kristen. Jo, Arne. For to dager siden så drev jeg ryddet på loftet og plutselig ble rommet fylt av et kraftig lys. To dager siden? Ja, Arne! Gikk lysbæret i taket samtidig? Ja, Arne! Det kraftige var bare en overledning i strømmen på grunn av tordenvervet. Ja, ja, det er naturlig at du er skeptisk, Arne. Men samtidig så veltet et gammelt leksikon ned fra en hylle og ble liggende oppstått på gulvet på bokstaven Jodd. Jodd for Jesus, Arne. Julenissen begynner også på Jodd. Ja, det var Guds finger som åpnet boken, Arne. Og samtidig hørte jeg en kraftig stemme som talte til meg, Arne. Den kom fra alle kanter med slags Kom ut, kom ut, ropte stemmen. Det var Gud, Arne! Ja, det var på onsdag, ikke sant? Jo, Arne! Og klokka var en sånn rundt seks på kvelden. Ja, utrolig, Arne, det stemmer helt, det. Ja. ja, for da hadde nemlig naboen min tatt ekskona si som gissel og forskanset seg med hagle i garasjen, og Hæ? purken stod med megafon og ropte, kom ut, kom ut, mena over huet. Hørte på radion? Nei. Ja, men jeg så jo Jesus rett etter jo Han ringte på døren, min arme. Åja, oh han gjerningen der, ja En gammel tulling nede, han hippie Som går runt og ringer på hos folk Plotter seg for kvinnfolk i og nabolaget også han Har vært hos meg flere ganger Men Arne, kan jeg virkelig ha tatt så feil? For jeg har gått rundt i to dager Og trodde at jeg er kristen uten å være det Livet er dritt for faen Nytter ikke å pakke inn dritten i godt humør og kristen omvote Nei vel? Det første du må lære deg Det er at det ikke finnes noe håp Akkurat, ikke noe håp altså Helt fra du blir født så begynner det å blite jord Miljoner av små bakterier Etter seg ned skrotten Bare bryter deg ned Aha. Helvete jeg er jeg her og nå det Aha. Og etterpå finnes det ikke noe nei, nei. Ikke noe liv etter døden altså Nei Så da er altså livet helt meningsløst Og alt øh, er dritt det kan du ta deg faen på Ja men det skal det Arne Tusen takk Arne Kjempesportig å hjelpe meg med det här ja, Oi jeg må på jobbene. Vi skal ha festmiddag, vet du. Jeg er jo blitt salgsdirektør. Ja, takk, Arne. det bra. <trykker> det, var, det var sørgelig kjefstake. Ja, gå vekk med dem. Ut herfra. Her driver vi og hygger oss med et homofilt marxistisk ritualdrap med sterke innslag av flakstangsex. Ja. Og så kommer han der og ødelegger alt. Maken til gledestreper. Jeg er helt enig i